صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا, يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته وما تموت الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يأتوا الرسول فقد فاز فوزا عظيما اما بعد Fena khairu al-hadisi kitabullah wa khalil al-hadithi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ćemo govoriti o onome što je nagovješteno u šerijatskim tekstovima, a to je da će ovaj umet biti podijeljen, podcijepan, da će biti veliko razilaženje unutar ummeta. A u istim tim šerijskim tekstovima odnosno da mislim konkretno na hadise došlo je i pojašnjenje je i rješenje i izlaz u takvoj situaciji od tih šerijskih tekstova koji koji govori o razilaženju umeta ili razilaženju unutar umeta, govorimo ovdje o umetu Muhameda sallallahu alayhi ve sellem to su dva hadisa opće poznata je prihvaćena hadisa kod učenjaka Ehle Sunneta. Prvi je uh, hadis za kojeg kažu većinama hadisa da je prenesen u motivatir predaj, a to je u stvari hadis prenesen do nekoliko nas haba u predaj sa različitim rivajetima, a to je hadis koji govori da će se ovaj umet uh, podijeliti u 73 skupine. U rivajetu od Moavije radi Allahu anhu se spominje Biližga Budavud, Tirmizi i ostali pardon ne Budavud a ne Tirmizi, Tirmizi u drugom rivajetu i ova rivajat je jedan od najednog razostojnih se navodi da je poslanih sallallahu alaihi sallam rekao alla inna men qablakum ihtalafu min ahli kitabi ihtalafu ala itnetejin vasabini firqa ili mille kaže, zaista oni prije vas odehli kitabija, sljedbenika knjige, su se podijeli na uh, 72 skupine, ili 72 milleta. U aine hadihil ume se teftariko ala thelatinu seba'ine mille. A ovaj ume će se podijeliti na 73 milleta, odnosno 73 skupine. I u nasavku kaže, 72 će u vatru, a jednače u dženet, Ela a, a to je džemat. Znači, oni koji budu nađem džem, u džematu, a ispravno tumačenje ude u džematu, misli se ovdje, znači, koji budu na uvjerenju, a kidi, kako su to učenjaci, da je na navodi koji učenjaci, pojasni mm. da se tu misli po džematom, u stvari na ono na čemu e ejmau, jamaat znači mnogo što složeni, ashabita uh, tabiini tabi tabiini od akide vjero, od temelja vjeri, odnosno uh, riječ o džematu, domaćin je džemata, ono poznate oni dvije vrste džemata kako, su, kako je preneseno od učenjaka, hle suneta. Odnosno pet pa se svedu na dva tumačenja, a to je džemat uh, skupina ljudi muslimana koji su okolari daara muslimanskog. Uh, koji ima imao las svojim rukama i koji je na istini na haku i drugo tumačenje džemata, a to je slijeđenje istine. Slijeđenje istine koje je pojašeno jel, u šarijatskim tekstovima i na čemu su složeni oko temelja te istine su, uh, se, složena je selef ovog umeta. I na to se mislije ovde. A u Rivajtu kot Irmiza je došlo malo drugačije. Uh, Setevteriku umeti, ala selasim, da se bine firha, uh, došlo u hadisu. Znači, boj će sumet umet podijeli 73 skupine pa je upitan poslanik sallalama, kuluha finari la vahide, sve će u vatru osim jedne, pa je upitan poslanik sallalama sallam, uh, ko je ta jedna, kaže, ma ne ali hi va ashabi, kaže ono na čemu sem bio ja i moji ashabi, iako su ovaj dodatak, ovo, ovaj dodatak, znači nima razdjelovnišenjacima, oko ovog prvog dijela, da je uh, mu te preda. znači, da predajedno, znači su ovaj muet podijelil 73 skupine, uh, da će sve uvatri osim jedne i tu većina učenjaka prihvatilo taj dodatak u Adisu. A ovaj dodatak što je došao kod Irmizija, da, da, da se, da, kada upitam poslanisan, ko je ta jedna koja će biti spašena, da je on rekao da je to u stvari ono čemu sam bio ja i moji ashabi, iako znači, su ocijelni neki učenjaci prihvatljuju i vjerovodosljenju taj dodatak, poput Ibn Arabija, poput Irakija, šeha Albanije, tako dalje, u tom rivajtu dodatku ima određene slabosti. Šeha islami i tem je također prihvatio ovaj dodatak. Ima određene slabosti, je zbog ravije i farikija, koju, koji je slab, e, mada je značenje toga, jel, ispravno. Uglavnom, ovo je, znači, taj jedan hadis, prvi hadis, koji, e, koji je jako bitan, govori o temeljima ove vjere, o akidi, ove vjere, odnosno, da je opće poznata prihvaćena stvar pojasnjen je širijskim tekstom da će ovo ovaj imati podijel da će biti podijeljen da će unutar umetje biti grupa i skupina koje su otišle u dalalet. I naravno ovdje jednu najbitniju stvar da pojasnimo. a to je da one skupine koji iako je spomenuto znači 73 72 će u vatru a jedna je jedna će biti spašena. Uh, te 72 ne ukazuju na mnoštvo tih, uh, da će većina ljudi, većina umeta biti na Dalaletu. Znači, to, ako se kaže 72, znači, ne misli se da je većina umeta na Dalaletu, jer uh, većina umeta potpada pod onu jednu, a oni koji su skrenili ošli na Dalaletu, to se misli, znači, prvenstveno na one sekte poznate koji su nastali islam, od početka islama, od Haridjija, od Šija, uh, Rafidija i, i ostali sek, sekti šijitski, uh, Moatezila, Džehmija, A, a, a, a, a, djebrija ili a, a, Murđija i tako dalje. Znači ti osnovnih, ili ti tih osnovnih 5-6 sekti, znači na njih se odnosi i iz njih proizilaze ostari sve sekti koje će naslati sudnijeg dana. E, unutar te, Podjela unutar ti sekti Ka se, se sabiri znači, taj broj, neki učenjaci pokušali da utvrdi znači, koje su tačno 72 skupine, neki kažu učenjaci da, da u stvari da će se to pojaviti, te grupe sekte, do sunnjih dan, znači, biće oko 72, te če kaže da uopšte nije značenje 70 da mora biti 70, nego se to u arapskom jeskom misli da će biti velik broj tih koji će biti nadalaleto. I naravno ova, ispravno je na, je, na čemu je većina Ehlasuneta u tumačenju ovog Hadisa da da se ovdje ka kaže da su one ostali, da ću u vatru i da su nadalali, to, to ne znači da će vječno biti u džehennemu, da su keafiri, da se tekviri ostali, ostali grupe, nego da su one od umeta, da su unutar umeta, ali imaju određene devijacije i skretanja. Pa će biti kaženi uh, džehennemskom vatrom, uh, osim ono kojom je lašano oprosti na sunjem danu. Ja ovaj hadis prelazimo onako na brzinu, on sagt je pa analizu, posebno predavanju o njemu i i i, i tako dalje. Njega navodim kao prvog jer on je ostvari taj osnovni hadis koji ukazuje i govori o podjeli umeta. Čak učenjaci koji su pisali knjige o sektama unutar umeta, poput uh Bagdadija, Šehrestanija i drugih učenjaka koji su pisali knjige gdje su uh, uh, govorili o sekta montar umeta i čak i bin Hazm i drugi, uh, navodili, su, uh, navodili su ovaj hadis kao osnov po tom pitanju da, da, koji govori o tome koji, uh, u kojem je nagovijesio poslanik sam sam da će se umet podijeliti i da će biti na određene grupacije, sekte, skupine i tako dalje. Navodim ovaj hadis i na brzinu prelazim preko njega jer nijem cilj da njega komentarišim a on je vrlo bitan, on je jedan od temeljnih hadisa, vrlo bitnih hadisa, opće prihvaćen kod učenjaka Ehle Suneta. Znači on zahtjeva posebno tumačenje, posebno govorio o njemu i njegovo razumijevanje, ja se mogu neke stvari pogrešno razumjeti, ja se mogu pogrešno protumačiti, a, a onda imamo, a, imamo određeni, unutar određeni a, sekti, Od davnina i danas, pogotovo i ovih islamskih uh, devijacija, koji ovaj ne, hadis negiraju i ne prihvataju i pokušavaju da ga odbiju sa, sa nekakvim uh, jako slabim argumentima, uh, uh, zato što on ne ide u prilog dešavanja. Uh, odnosno ovo skretanje, devijacije razilažne koje ima unutar umeta, hoće, kao da hoće da se kaže, jel stvari, da ono na čemu se raziša umet, da su svi na hajru, bitno je da je musliman, diti onda izgovorio, lajla hilala, da je unutar umeta, uh, svi su na hajru, svi će biti spašena na hiretu, i, uh, a ovaj hadis nikako ne ide u prilogi, da će jedna biti spašena, a ne, uh, a, a ne sve ostali. Pa su pokušali sad, razli načine da... Uh, da priđu hadisu, da, ga, da, ne, da se ne bi radlo po njemu da ga učinje slabim, da, da, da kažu da je oprećan drugim šarijavskim tekstom i tako dalje, što tema za sebe duga tema, o njoj se može posebno neka govoriti drugi put, ali je bitno da znamo da je ovo jedan od osnovnih temeljnih hadisa koji govori o a, temeljima akidijetskim, kodahil sunoval džema, a to je da je nagoviještveno da će ovaj umet biti podijeljen u akidiju, u temeljnim osnovima vjeri. I to je činjenica, znači to se ne može negirati. A onda imamo drugi hadis također koji je e, opće poznati i raškiren e, e, i prenosi se kod učenjaka umeta. Ne samo to, nego je čak uvršten među 42 nebevija hadisa, znači kao da je on na njemu izgrađen temelj vjere. Govori slično tome ovaj u kontekstu podijele umeta, a to je onaj hadis od Irbada ibn Sarije. E, dođe e, 38. hadis po redu koji imam neviju vrstju u 42 hadisa na kojima je zasnovana vjera. I on također govori, znači najbitnija stvar koju koj govori taj hadis je u stvari da će se ovaj umet podijeliti. Da će do, biti veliko razilaženje umetu. I u tom hadisu dolazi pojašnjenje šta je izlaz. Kako da čovjek u ovom razilaženju, a mi smo svjedoci, svakodnevno svjedočimo veliko razilaženje, veliko nerazumijevanje, ono što se kod nas naziva tumačenje, vjeri, Pa, ovaj, jedni drugi je obtužuju narazno, narazno raznim nekim, ovaj, narazno raznim nekim podjelama, argumentima, neko ko se nastoji držati argumenta te dokaza kažu da je njegovo tumačenje strogo, kruto, rigidno, ili kako, koji već izriz koriste. A onda, ovaj, ili ga smatraju da pretjeruje vjeru ili da je da, da, da je ovaj da je fundamentalista to je izraz stari koji se koristio E, raznorazni znači e, nazive koji e, koji u negativnom kontekstu obležava ta skupina koja nasu da da slijedi ono kako su učinjanci odamlini na prtomaršil vjeru znači mimo neki savremeni meselako oko koji e, ako postoji razilaženje po smije nema razilaženje uglavnom e, znači, ovaj drugi hadis od Irbada ibn Sarije u, e, u njemu je e, preciznije pojašnjen izlaz iz, iz e, stanja razilaženja u umetu Mada i ovom prvo nagoviješljeno, znači, da je oni koji će biti spašeni treba je biti u džematu, a tumačenje džemata je u stvari oni koji slijedi hak i istinu na znači, čemu je bio selefovog umeta. Također, u onom hadisu je pojašnjeno u drugim rivajetima da se, da se misli da je ono na čemu bio poslanik sam saman i njegovi jashabi, iako ima ovaj, određenu slabosti u tom dodatku. Ali ovaj hadis, znači ovaj drugi od Irbada ibn Sarije, on nam preciznije, koji bilježi Tirmizi u svome, u svome džami, u svome sunenu, je Budaud, bilježi ga, on preciznije pojašnjava to, znači, konkretno nam no kaže št, kako, kako da se sačuvamo, da budemo, znači, spašani unutar ovog razilaženja koji postoji u metu. Kako da nađemo izlaz, a svako od nas nastoji teži tome da, da bude znači da ono što je na čemu je zasnovao svoj vjeru što slijedi od vjeri je da, da to bude najispravnije najbolji najbolje i naravno da na sudnji dano ne dođe a da bude kažnjen i da završi u džehennemu iako umri na lajla hilaba pa će kad tad biti je vraćen u, u džennet Uh, uglavnom, uh, taj hadijs od Irba Adim Sari uh, njegov tekst je malo duži pa ćemo ga spomenti i njega ćemo već razkomentarsati Ovaj prvi koji smo govorili o 73 skupine koji će biti uh, uh, da, umjet, da će se ovaj umet podijeliti 73 miletelji skupine i da je jedna od tih skupina na hakpo na istin da će ostali završiti u vatri odnosno da će biti na dalaletu Taj hadijs znači on bi uh, on zatijeva da se možda detaljnije više predavanje da se obradi ali govori o istoj temi govori o, to, o isto teme, a ta tema stvari, činjenica da, da je ovaj, da se ovaj umet podijeliti, to je nagovijestio, postane istalnom i to je činjenica, to je stvarnost, to ne možemo negirati. E, sad se samo postavlja pitanje, dobro, ko je, koga, da, ko, koga da slijedimo unutar tog razvijelja, ko je na ispravnom, ko je najbliže ispravnom, kako da se sačuvamo, da ne budemo kažni na sunje danu. Uh, od znači od od, od, od stvari bi bilo to i od ovaj smiješne stvari, žalostne stvari, je to da neko od nas uh, spozna hak i istinu a to je da je islam uh, da je islam najbitnija stvar na dunjaškom životu i onda uđeš u islam, prihvatiš islam i onda unutar islama skrineš, odišeš da lale pa budiš kažnjen na hiretu zbog toga. Znači to je to je smiješno, to je a ima takvi ćemo slučajeva imati i to i to na govijennom šerijskom tekstovima da ima, da imamo ljude unutar umeta koji koji koji će misliti da su neistini da slijedi ono što je, š, misli će ubeđencu da slijedi ispravno stvar doći bitna doći na, na heret i biće kažnjani zbog devijacija da laleta narod baš slijedi svoje strasti načina ima sumnja ko, znači, prva, najbitni, na, prvi najbitni razlog razilaženja i stran stramputice da osoba slijedi svoje strasti a ne da bude objektivan, da da se izdigne iznad, uh, iznad uh, stvarnosti i da sledi ono na što kazuju argumenti, ono što, su, što je pojašnjeno od, od strani poslanika, sallallahu alaihi sallam, pa azhaba, pa nadalje do dan danas od mama ovog umeta. Uglavnom, ovaj tekst hadisa koji bilježi znači, Tirmizi i Abu Dawud, koji je vredostajan, u tom tekstu je da, došlo od, od Irbadi bin Sari radijala Anhu, da je rekao wa'azana rasulullahi sallallahu alaihi sallam, eva'idaten, vozje da minhen qulub w zarafa min al-uyun kaze Allahu poslanik sallallahu alayhi wasallam odrzao nam vaz i to kakav vaz kaze da su da su nam srca zadrhtala i da su nam oči zaplakala oci nam pustile suze pa smo rekli kulna ya rasulullah ka anaha mawizatu muwaddin pa smo mi rekli Allahu poslanice kao da je ovo oproštajni vaz znači razumjeli su Razumjeli su az-Rab iz težine i govora iz težine i govora kada počne da govori a, da je kao da kao da hoće da kaže neki neki ovaj zadnji vesijet oproštajni vesijet pa se onda je tražili od njega kaže Ausina kao da je, kaže oproštajni vas kaže Ausina padaj nam vesijet daj nam op, op po savjetu na šta da radimo kako da se ponašamo vai pa rekopos aniksansa osikum bi taqwala ja vas savetuim da budite bogobojazi da se držite taqwaluka wasmi wa taa ida da čuje da budete slušavate budite pokorni pa pričamo ja o nekim detaljima ovoga kari wa intamr alekum abdun jako bi vam bio uh, predvodnik namjesnik rob wa inne ma yish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katira kage yer uh, kopozivi od vas nakon mene fasayara ikhtilafan katira mnogo veliko raznoliko razilaženje eto ona, ona moment momenat o kojem mi govorimo večeras to je nagovještaj u hadisu da će nakon smrti poslanika sallallahu alejhi biti veliko razilaženje ummeta A onda, poslanik sam zna, ni nas prepuštene same sebi da lutamo, nego nam dao i, i savjet, i izlaz, odnosno obavezao nas da ovako se ponašamo. Fa'alaykum bi sunneti. Va sunneti kodle fa'iraši din ilmehdiyin. A kaži, na vama je, naređujem vam, na vama je, bi sunnet, da se držite moga sunneta. A njegov sunet je pojašten u hadisma. I rado sunim hadisma wa sunnati khulafa'i rashidin limahdin is sunnata khalifa'i pravednih mehdija, oni koji su upućeni addu 'aleiha bi nawajidhi i kaže držite se držite se uh, toga znači ovo ova ov ov dva suneta kaže svojim uh, svojim očnjacima ili kûtnjacima svoj, držite svojim zubima očnjacima kaže wa iyakum mutasatil al i kaže uh, I, e, čuvajte se, pazite se, novina, novih stvari. Fe inne kulle bidatim dalale, jer je svaka novotarija dalalet. Urivajte kod Nisaia, ima u okolju dalaletim finnar, a svaki dalalet vodi u vatru. Što je često še u znam temije, kada bi navodio ovaj hadis, odnosno kada bi uvod pravio onaj kao hudbu govora, prilikom priliko govora na nekoj temi, navodio bi sa tim dodatkom še je islami tembija. Znači bio je poznat potreba da bi dodavao onaj dodatak kod Nesaija, da svaka notarija vodi u vatru. Uglavnom hadis, znači, hadis opće poznat, Hadzi iz Biljaške Budavide Tirmizi, vjerodostojan i govori o jako velikoj krupnoj stvari. Vjerujte da u ovom, sad veliko znanje i veliki izlaz i veliko rješenje za naš život. Uh, osoba ako bi i, i, ako bi Allah iskustovao da s vremena na vrijeme zaluta i skrini popusti tako dalje uh, opet kad god se vrati vratio se na hajr ako se vrati radi povom po što udes momentu hadisu. Jer, jer je je od znači, naglašen velika i krupna i bitna stvar a to je ono čemu se mi nadamo da slijedimo a to je znači držanje sunneta od vere ka kažem sunnet pričaćemo šta se misli pod sunnetom i klonjenje novina novotarija Svijedno, novina Novotarija i u Akidi i u Fiku, držanje suneta, suneta znači i u Akidu i u Fiku. Fiku. Znači, ovo je krupno, veliko krupno rješenje. Znači, rješenje u, u našim životu, u razilaženju koje postoje unutar umeta, da si na sunetu, da slijediš ono što je od, od, od znači, sunet znači potvrđeno od poslenika Salonisana. I da se kloniš novina novotara i u i u Fiku. To je rješenje. Znači, to je rješenje po pitanju razilaženja. Je, nakon ovog pašina ovo hadis što je došao da neko dođe sa, pa dobro ja ne znam pa možda se iovi prava pa iovi su učeni pa i oni su učeni pa zari moguće da ovi prevodovi neko udrženje neku vjersku zajednicu a da oni skrenuli zari moguće da kroz istoriju su ovi skren pa da moguća filozofija možemo koliko hoćemo a tekst hadisa je jasan sam kodan znači drži se suneta sunete pojašnjen jasno redoslom i hadisima uh, ulema učenjaci mame ugota pojašnjen to i u akidi u Pa jasno na čega se trebamo paziti, od novotarija. E sad nakon toga da neko dođe, pa dobro kaže, ne znam, znaš, pa, pa moguće da je to ovako, pa ovako se uči ovde, pa uvoj se školi uči ovako, onako, znači možemo mi napraviti filozofiju od svega. Od svega živimo mogu napraviti filozofiju, ali a, ovaj, a, ovaj hadis je to tokaž protiv nas na sunnjem danu. Kada neko od nas dođe i radi nešto što nije od vjeri, što nije ispravno. I poziva se da pa ja sam slijedio ovog, pa ja se pa doba kaže, jesi ti čuo ikad za ovaj hadís? Ne možeš reći da nisam čuo. Pa jesam čuo, ali znači, hadís, ovaj dokaz protiv nas na sunnje dana. Znači da je rješenje u ovom razilaženju, da je rješenje u ovom razilaženju unutar umeta da slijedimo sunnet. Ako neko ne zna šta je sunnet, pričat ćemo šta je sunnet. Da ne kaže neko, pa dobro, sunnet je stvar tomāčenja. I onda sve je filozofija, sve je stvar tomāčenja. Imam strah da hoć. To to liči na ono je za muti vodu da je mutna, pa kad je mutna, šta god, šta god radiš, mutna je. Znajš, ni to tako. Ni to tako, ni ti ispravno tako tumačiš. Alhamdulilah, uvijek imamo untar umeta ljudi koji su na haku, koji su na istini, koji su učeni, koji su bogojazi, bo, mogu naprotumačiti vjeru. Nije samo ume to što na daljinu, da više da je da se više ne zna ko, ko je na ispravno ko ni eh, ko je skrenuo. Da se vratimo na komentar hadisa. Ovaj početni e, dio hadisa nećemo zadržavati puno. Nama je bitno onaj naj e, zbog čega smo slomili večerasovo predavanje i najbitni dio hadisa a to je o razilaženju koji koji nagovešćen u Tarubete. E, znači ovaj hadis u e, samom početku govori o tome da je poslanik sallallahu a.s.m. održao vaz, a to u stvari u Rebati u, u, u došlo, kaže, e, beliga, znači beliga, znači sa, e, sa jako velikom nivom retorike, održao vaz koji e, je bio gov, e, jaka velika doza govorništva, sposobnosti da se sa malo riječi kaže mnogo stvari. I to ono po čemu je bio poslanik sallallahu a.s.m. poznat u tidu biđavami ili kelim, dato moje sposobnost da sa malo riječi kažem puno stvari i potom je bio poznat poslanik sallallahu alajhi wasellem i takvi su njegovi hadisi odnoso poslanik sallallahu alajhi wasellem bi e, obračao sahabama tumačio im vjeru držao bi vas vremena na vrijeme znači e, nekad za, znači, džuma je poznato za, na hudbama da bi držao pa onda ovaj e, onda s vremena na vrijeme ako ukaže potreba održao predavanje. Za vrijeme Bajrava namaza održao bi predavanje Vaz, Ders, kako ga danas nazivamo. E, znači, to je bila praksa i sunet poslanika sallalahu, da je na takav način tumačuju vjeru. A onda nadolazi jedan hadij zanimljiv e, mu tefeku na lijeh i ga bohara i muslim od Abdullahi Mesuda, koji nam svar stvari pojašnjava kakva je bila praksa poslanika sallalahu pojašnjavanju tumačenju vjeri. A to je da je, da se došo tom hadisu duži je hadis da je poslanik da je pardon od prenosi se od Abu Vaila da je Abdulah ibn Mesud uh držao vazovu predavanje za smrti poslanika sallallahu alejhi ve on bio boravak gdje je živio stvar Abdul Mesud je bio u Iraku i držao je kaže predavanje kulle jume hamisin svakog četvrtka Pa jedan čovjek došao i njemu rekao, ja, ja eba, Abdurrahman, Abdirrahman, kaže, ovo Abdurrahman kaže, ina hadithek, hadisek, onešte hihi le uadidna enneke hadesna kuleyom. Mi bi volili, kaže, o, o, o, mi volimo, kaže, tvoj govor, odnosno tvoje predavanje, tvoj vaz, i čeznemo za njim, pa kad ti nama svaki dan držu predavanje. A onda njemu odgovori uh, Abdullah ibn Mesud, ono što je vezano u kontekstu ovog hadisa a to je kaže ma yemneuni kaže an uhaddithukum illa karahten umidlakum kaže ne specijalno tome, kaže osim, kaže što se bojimo strah me kaže davam nedosadi kaže inna rasulallahi sallallahu alayhi wasallam kan yatahawwaluna bil mawridati karahtas'amati aleina kaže Allahu poslanik sallallahu alayhi wasallam je taha uvodno, znači, s vremena na vrijeme gdje nam se obraćao, držao ovac predavanje Ders uh, kaži, rahete iz bojaznih straha da nam ne bi dosadio i to je tačno, znate dobro kod nas I, znači ovaj hadis nam govori o tome hadis mu tefakon radi o tome, u stvar kakav trebalo biti praksan znači ovdje govorimo ova opća predavanja gdje se s na vrijeme obrati ljudma, posakne se na dobra dijela, upozori se na, na, na, na loša dijela Pogotovo ako, ako se pojave neke povodi za okupljanje. Znači, takva predavanja ne bi trebalo biti česta. Jer, recimo, kod nas u jednom jednom sedmici da bude. To je ono što ljudi mogu pratiti pod njetom. Jedno, dva predavanja i tako dalje. Kad učestuje predavanje, to onda više liči na kurs. I to više uči na, liči na neki tečaj stjecanja, znanja, učenja. školo. I to je potrebno. Ali to ne može dugo da traje to traje mjeseci 2, 3 ili 5 ili 6 mjeseci i završi se u okviru se određena određen se ima se obrade tako dalje. Međutim ono kontinuirano što treba da se da bude među muslimanima u muslimanskoj zajednici i sredini, a to je da se svremena na vrijeme drže predavanja, odnosno kao što vodi Abdul Mesud jednom sedmično držao i spomnje da je poslanik sam da je njegova praksa bila takva. Naći da se svremena na vrijeme, znači ne stalno konstantno imao predavanja. Znači, nije svaki dan, svaki drugi dan, svaki, nekoliko puta u sedmici ili tako dalje. Znači, opet, završka, ovdje govorimo o predavanju o vazojima gdje se ljudi, znači gdje se ljudima spominju vjerski propsi, postiču na dobra djela, odvačaju od loših djela i tako dalje. Dok učenje, pravo, istraživanje, traženje znanja, ono zahtjeva neku ozbiljniji, ozbiljniji kurs, tečaj, školu i tome slično. To su tako zvane halke talebe, ili halke traženje znanja. I one su, one su drugačije prirode a uh, poenta je ovde znači uh, da nam ovo govori o tome da će da moramo da nam, da je usuneta i da je u svoju praksu u praksna na takav način na, na takav način znači da ne bude naporno ljudima da, i, da jedno vrijeme budu zagrijani u vjeri imaju hamasa i entuzijazma i ljubavi prema tome i jedno određeno vrijeme nekoliko mjeseci godnu dvije tri budu zagrijani pri svoju stalnostu da prepuštaju i onda eh. odjedan put nema i nestanu nigdje nema Ne Stalin, ne druži se više, dolezne na predavanje, nađe raznoraznici, govori nema vremena, zauzeti sam ovo, ono, treba sad, kaži, primijen ono što smo godinama učili, i tako dalje, glavnom izgubi se nema, a mi znamo dobro onaj ko se odvoji od džemata, odnosno džematskog rada, zajedničkog rada, po tekstu hadisa, znači on je najlakši plin za Vuka. Čovjek koji se osami odvoji od zajedničkog rada, od rada gdje ima hajra, znači onda on lagano, postepeno znači šeitan ljude ne zavodi da dan put, nikad čovjek ne pada grih da dan put, bude na hajru dan put upadne u, u belaj, u, u harame ne, nego mic po mic, malo pomalo odmakne se pa malo, pa malo pomalo pomalo i dok onda uh, upadne u, u naj finalni najveći grih <hums> uh, također u hadisu u hadisu se navodi uh, zanimljiva stvara to je da, da je poslanik sallallahu alaih imao tu sposobnost da kada obraća se ljudma da proizvede kod njih da proizvede kod njih određenu znači da im, da im potakne emocije do te mjere je da da oi ovaj, da, da im srca za drhte da da puste suze kako došlo u tekstu hadisa znači a to zvari vraćamo se ono što je sa poenta kuranskim ajetima da kao što došlo u suveri anfal inemel mu'minuna ledine, I da zukir Allahu vejdet kulubum zajsa supravi oni kada se kada se spomine Allah njihova srca se zatresu zatreperi zbog spomena Allahu dželalu to je znači ona srca koja su živa koja živa koji nisu koja nisu potrnla zamrla od grijeha i prepuštenosti dunjaluku takođe ova druga stvar puštanje suza i tu je spomen do kuranskom majetu kad se spomine skupina kada se spomini skupina kršćana koji su primili koji su primili i sam vojda semiuma unzila ila rasule ta ara ayunuhum tafidu min ad-dam bi ma'rifa min al-haq kad recadam se spomeni ono što je objavljeno poslaniku sallallahu alejhi kaže vidiš njihove oči kako puštaju tafidu puštaju suze kaže mima عرفه kaže od to od onog što su spoznali od istine tako mumin tako pravi vjernik kako se ponaša da mu se srce zadrhti i zatrese kad čuje Allaho govor, kada čuje Allahov govor kada čuje istinu spozna istinu da mu srce bude živo znači da pusti suzu i u tom kontekstu znači imamo i drugi šerijski tekstovi ovaj nijansi da o tome govorimo u glavnom pointa je uđe da je poslanik sallallahu alejhi toga što je što, mu, što su mu obraćanja bila jezgrovita, Uh, sa malo riječi kaže mnogo stvari, uh, znači nije oduživao, nije dužio, po to je poznao da je držao jako kratke hudbe. Znači nije dužio do kuda ude po, po, po sata, sat, vremenu. Nešto kratko, nekoliko rečenica kaže ili jednu rečenicu i završi hudbu. I te hudbe se ostavljade traga i odgojile generacije. Danas nismo imamo hudbe znači, duge i naporne i tako dalje, gdje ljudi ovaj, nisu, nisu te hudbe uh, odgovaraju ni znanjem ni onim na čemu govori ljudima koji slušaju, ni sludi, ljudi slušaju, nego spava i tako dalje. Tako da imamo ovaj, da, i dalje, da da ljudi slušaju konstantno hudbe godinama, a da ne promijene svoje stanje. Osim, jel, osim jel, da je, ali ko pitao neki da je neki govornik bolji, govornik odnosno hatib, da je bolji da, da zna preni znanje, da zna postaknuti ljude i tako dalje. Uglavnom, to su sve ove stvari koje je spominje ovdje, one, uh, one su sporedne u, u kontekstu ovog hadisa, nije na cid da onima duljimo. Uh, ovdje je došlo u hadisu kada su, znači, uh, skontali ashabi koji slušali od Allahu, pa sam na šta je govorio, tražili od njegu da, da im dadnije vesijet, kao da je zadnji vesijet, da on njima uporučio sljedeći stvar. A to je... E, prvo što je im poručio u slikom Betahu Allah u, a, e, poručio im ovdje dvije stvari e, a to je bogobojaznost i pokornost bogobojaznost i pokornost u stvari su a, dvije stvari kao što kaže Ibn Ređeb u svom komentaru kaže to su dvije stvari a, kaže sa kojima se dostiže a, dunjalučki i ahiretski dunjalučka ahiretska sreća onaj ko prihvati ove dvije stvari i ispro, sprovedi ih u praksi, u praksu, kaže, dostiže i dunjalučku i ahiretsku sreću. Kako to? E, naravno, jel, e, bogobojaznost, ako je, na, vi znate dobro, bogobojaznost, to je te, tema za sebe, ona je spominuta u šarijetskim tekstom, raznoraznim, e, spominuta u kuranskom majetu, da je tu ove sijet bio i prvih i potonjih, e, ima mnogo na šarijetski tekstu govori o bogobojaznosti, a... E, suština tumačenja tefsir bogobojaznosti tefsir u kuranskim majetima je izvršavanje važiba ostavljanje harama znači to je definicija bogobojazni onaj koji izvršava važibe vjeri, a ostavlja harame vjeri to je definicija bogobojaznosti to nije znači nije to definicijano nešto drugo nešto gdje se gdje se sa puno riječi nakiti, nakit, i nakit na kraj ne znaš jel šta to znači i konkretno kako to sprovesti u praksu Znači, osoba koja je bogobojazna Donjaluku nema sumnje da zarađuje na ahiretu, ahiretsku sreću. A ova druga stva koja je spomenuta, sem ova ta, sem znači slušanje, o ta pokornost, znači slušanje koga? Na namjesnika, vladara. Ovo je jedna, jedna, jedna vrlo bitna stvar, jedan bitan temelj kod Ehlasuna Valdžema, a to je da je važi pokornost namjesnicima muslimana. Za pokornost muslimana njihovim namjesnicima, muslimani postižu dunjalučku sreću odnosno kada su pokorni svojim namjesnicima znači a namjesnici su postavljeni da bi radili koris zajednici koji predvodi muslimani time znači znači uređuju uređuju svoj dunjalučki život znači uređuju svoj dunjalučki život na način tako da, da o, znači ono što je osnovna obaveza namjesnicima a to je da se ispolje obilježa vjeri i da se ljudima mogući da budu pokorni Allahu vano ta'ala kao što kaže Hasan el Basri govorići o emirima od namjesnicima kaže hum min hamse. kaže oni su oni kaže koji nam koji nam kaže uređuju pet stvari naši u životu kaže el džuma wel džemaa wel eid kaže džumu prevodi džumu namaz znači misli se ona opća džuma u mjestu gdje je kaže uh, vodi, znači, džemat vodirač znači prevodi džemat može manda džemat misli se klanjanje u džematu i uh, znači, upravljaju tim džematom vodi kontrolom vode kontrolom osmani prisusvu u džematu da se obavlja džemat treća stvar kaže id za bajram on su predođi Bajram namaze gdje se, gdje se prenosi najbitnija poruka gdje su muslimani gdje gdje muslimani veselije će zbog izvršena dva, dva temelja vjere a to je a to je post i hadž treć četvrtokare thugur a to su granice muslimanske države znači granice koje granči sa neprijateljskom državom ne susjednom muslimanskom, susjednom kafirskom državom, znači vodi računa da se naruši, da se ne napadnu, da se ne zauzmi strani muslimana i hudud sprovode šerijaske kazne za oni koji izvrše prekršaj. Hazan Basin, znači navode, znači kada namislik ispuni ovih pet stvari, kaže, kaže, vallahu kaže, maje staqimu dinu ila bin, kaže, tako mi Allaha, vallahi kaže, kaže, tako mi Allaha, kaže, vjera ne može biti mustaqimana na pravom putu da ide onako kako treba idla osim sa emirima namjesnicima. Ove in jaruva zalemu. Pa maka kaže bili zulumčari, maka skrenuli od drugih stvarima i činili zulum ljudima. Kaže a, a, wallahi kaže, a, kaže, a, lima yuslihu yuslihu llahu bihim aksara mimma kaže, tako me mi, da kaže ono što Allah je lešanu sa njima a uh, njim, sa njima da kaže da bude na hajru više nego onom što što bude fesada što dođe od njih znači više namjesnici više hajra učini za ljude za zajednicu nego što fesada uradi u odrežim prekršajima Time se naopravda donični prekršaje nego nego hoće da se sta, stavi do znanja da je vrlo bitna stvar a to je da je od osnova eto sunvel džema s namjesnicima iako se to nama ne sviđa iako u metu raširena uglavnom mnogi sreden raširena je ona eh, muatezilska akida da vas da se treba bunt da vazda treba protiv nekog ustajati, vazda neke revolucije, pravit buntovnih, biti itd. Kod Ehlisuna -e Vlje Maja osnova, pokornost i poslušnost namjesnih sva Moslimana, pa makar bili iz zulumčari. I opet, kažem i ovo je tema za sebe, ja sam imao nekog predavanja, govorio o kaknju o, o a, Huruđu, Ime, odnosno izlasku, pobuni, revoluciji, po, e, pokšaj skidanja slasti muslimanskih namjesnika. Govorimo smo o toj temi zbog njene bitnosti, zbog njene e, što, se ta te, što se to pitanje, taj problem konstantno ponavlja i vraća. I govorimo smo u kontekstu da je to tema koja je uvrštena u akidijske knjige. U akidu, Halesunela džemaka izučava iz akidijskih oblasti, obavezno ima ova tema pokornost namjesnicima i kada je dozvolja se skinula s vlasti i tako dalje oko tih detalja znači ja sam govorio na jednom drugom mjestu. Dobro, i ovdje počinje nešto zanimljivo stvar. Kaže: "Wa intam mar'aleikum abdun habashi yunrivait." Kaže pa makar bio namjesnik da treba biti pokloran. Posluša pa makar namjesnik bio bio poslan za namjesnika rob abesinac. A, a naravno ovo se desilo, pazite ovo nagovešta da će bit nešto vi znate i verasno čuli za, onaj, za porodcu kao vlada Lontarumeta to su takozvani porodcu tzv. generaciju ovaj, vlastodržaca takozvani Memalik to su bili, bili u stvari oslobođeni robovi bili su robovi pa su oslobođeni bili u vojcu od malena su uzimali muslimansko vojsku odgajeni u islamu pa su a, prerasli a, a, odnosno preuzeli su vlast postali, a, postali namjesnici nakon Ejubija, nakon Salahuddina Ajubi i njegove porodici porodice, znači u Egiptu i u Šamu, došli su na vlast ako zvanimelalici. A tu stvari su bile to je bila to su bili oslobođeni robovi. I to prva koja je bila namjesnik bila žena Šeđerut udur. A što je još odveći zanimljivi stvari, da je Allah je Lešanu gu sa ovim namjesnicima koji su bili koji su bili robovi pa su oslobođeni da je Allah Žešanu sa njima sačuvao ovaj umet. Znači očistio, očistili su križare krstaše iz muslimanskog umeta, nakon krstaški ratova, i sačuvali su umet od prodora Tatara-Mongola koji su bili poharali čitavim umetom i ubicin Bicin, Anja, Lut, Allah sačuvao umet sa ovim ljudima. Ovdje naglašava se ta stvar, znači nije bitno Koji, koja osoba postavlja za namjesnika, bitno je da ona od ehla, da je ona ona koja je kompetentna i sposob da, da, da vodi, ume da predvodi umet. On se određeno skupinuje, određeno zajednicu na određenom mjestu. Dobro, mi sad dolazimo ovdje do one najbitnije stvari u ovom hadisu, iako se ovo je jako bitne stvari, sa čime postavljamo sreću na Dunjalku na Hiracu sa bogobajaznosti i nahiracu, pokornosti u namjesnicima. E, Dolazim u ova stvar koju smo mu stvar mi naslovili predavanja, a to je a to je u stvari put spasa i izlaza u stanju razilaženja. A razilaženje je nagovješteno, razilaženje postoji, postojeće da su njih dana. Famei je iš vinkum badi, pa onaj ko bude živio od vas poslije mene. Poslije poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Kaže, fesera ihtelafan kathira. A vi znate onaj hadijskoj biljež, muslim svojim sahihu, u kojoj od Hoseifera, da je spomenuto, da da je e, fitna nastala od od ubijstva, prava fitna nastala ubistva ubijstva Omera, radijallahu anhu. Odnosno, prije toga je započeta sa ubijstvom, e, poslije toga, pardon, e, ovaj, desilo se ono pobuna protiv Osmana, pa je ubijeno Osman, tako dalje. Znači, sa ubijstvom <kli> Osmana, radijallahu anhu, je, kako došlo tekstu hadisa, e, Omer, radijallahu anhu, bio, bio je bio je bab vrata, kojim su bila zatvorna fitna u momentu. I kad je, kad, je sablja, kad je isukana sablja za vrijeme Osmana radijala anhu, više nije ni stavljena u svoje korice. Sablja je podinuta, sablja kažem unutar umeta, razilaženja, ratovanja, sporejenja i tako dalje unutar ovog meta. Znači, od Osmanara dijelama pa nadalje postoji i do dosudnji danas. Vremena na vrijeme može prestati, ali znači to je to je ono što nagovješeno i što će biti unutar ovog umeta. I spomenite to u hadisima. Uglavnom, u ovom hadisu se kaže ko od vaš živi, nakon mene, kaže, vidjet će veliko razilaženje. Veliko, ogromno razilaženje. Na koje se ovde razilaženje misli? Neko, ako ne kaže, pa dobro možda se misli na razilaženju fiku ne. Nači narodno ulazi ulazi jel ovaj ulazi razredno prvenstveno se misli o od razilaženje u u akid, u temeljima vjere, u shvatanje vjere, u tumačenje vjere. Da je, da je ovo stvarnost, da ovo postoji kod nas. Nači spomenuli smo na početku najpoznati hadis a to je ono da će ovaj umet podijeliti na 73 milileta, 73 skupine da će sve u vatru osim jedne skupine a to je ona na čemu su poslanih sallalaja shabi u tumačenju vjeri znači selefog umeta prve tri najbolje generacije znači to je nagoviještveno i to je činjenica to se desilo poslanih sallalahu alim znači, selem da sad govorimo o tome da postoji razilaženje, da je se desilo da je nagoviještveno i kuranskim majetima Naci to je to nema potrebe da se ubeđujemo oko toga. To može negirati samo čovjek koji je oholil nezdalca da postoji razilaženja u umetu uh, i da je nagoviješčeno da je potvrđeno šerijaskim tekstovima. I to u temeljima vjeri, u akidi. A onda nam daje poslanik sallallahu alejhi ve izlaz i rješenje. Kaži faleikum bisunnati wa sunnati. Fajrashin kaže na vam je Obaveziste, trebate, važljivo je, morate se držati Moga Suneta kako će da se bude spašni. Ovo je naredba. Aleikum je, trebate morate se držati Moga Suneta prvog. E sad uđe po sa pida što šta je to sunnet. Znaci izlaz kad se desi, razilazi međutim ono se desilo je te mesuk bi sunnah. Znaci čvrsto udržanje Suneta Muhameda sallallahu alejhi ve suneta Khulafa'i Rashidin i pravjedni halifa. Šta je to sunnet? Ibn Ređevi ovdje ovaj uh, definiciju suneta, u stvari misli se pod sunetom kaže, kaže misli se na uh, stvari od iatika data, odnosno od uvjerenja, od amala, od dijela i od hvale, od riječi. Odnosno sve ono što je prednice od poslanika sa lalahu, ali je jedno u tumačenju vjeri. Nešto od tog može biti temelj vjeri, nešto vađib. Uh, uh, nešto je mustehab nešto muk, mekruh će treba se klonit nešto haram čega, čega je važiv da ostavimo da, ne, da, da, da, da to ne primjenjimo znači misli se ono što je pojašljeno od vjeri da je to sunet da to sunet znači sve što je došlo pojašljeno od poslanika da je vjera da je to taj sunnet koji se trebamo držati u smislu ono što je obaveza što je mustehab a ostavljanje onog što je haram što je mekruh Zašto je ovo bitno? Pa zato što imamo unutarnju metod, znači pojavila se skupine sekte koje tumače stvari vjere na nakarad način. Pa kažu imamo sekte koja su se pojavile pa kažu ne treba uopšte sled sunet, ono što je došlo poslanik sam sada kao drugi izvor islama, sunet ka to ne treba slediti, samo treba Kur'an slediti. Tako kur'aniini. Ka samo ono što je došlo Kur'an tu sledimo, ono što je došlo sunet ka to to on radi u svoje vrijeme, za njegovo vrijeme kaže bilo idealno, da se radi. Još šerija si kazni od ovog, no a za za savremeni to ne važi, ne ide to. Ja ću sad danas vlada, ješ ti kad kradljivicu da sećiš ruk. Ima lijepi zatvor, zatvori ga zatvorte. Gdje ćeš ti sad da neko i kamen žena učinlazi na nalog brakovici, kamenuješ, griješ kamen tu divljački, gdje što radi. Aći, na znači, napreduje, kaže treba privat pozitivni, pozitivne napredne zakone, inflacija ide naprijed, nemaš čekat. I šta sa sunetom, a to je važno za vrijeme poslaniksa Salem. Pa još, vremeno me to, kaže, oslabilo. Takvi tumačaj imaju intelektualaca koji su kao islamski mislijac unutar umeta. Nisu učenjaci, neko, neko intelektualaca, odnosno intelektukci, preciznije rečeno. Tumači, jer, pašte, ona koji tumači nakrano sunet, posljednik, da je intelektukac, bez ovak koliko on bio diploma imao i kitio se sa određenim, ovaj, sa određenim titulama i mjestima gdje predaje, gdje uči i tako no. dalje. Uh, znači tumačenje suneta ovdje kako spomenuti znači misli se na sve ono što je predstavno od poslanika sa lalavim celim a uspud odmah da pominu vrlo bitnu stvar kada dođe riječ sunnet, kada dođe riječ sunnet u šerijaskim tekstovima i odnosno poimanje suneta uh, kod učenjaka kod učenjaka akide hadisa u sule fiqa i fiqa imamo različita razumijevanja tumačenja ovo vrlo bitna stvar ako ovo ne budemo razumjeli, upašemo u veliki problem uh, učenjaci akide kada kažu učenjaci akide no, osno, učenjaci koji ispisali knjige iz akide uh, spomenju riječ sunet kaže o suneta je da se vjeruje u to i to suneta suneta je uvjerenja je to i to pa neće doći pa čekaj znači ako je sunet ako pokušen razumijem stvar ako je sunet znači ne moraš vjerovat znači lijepo je to vjerojat al ne moraš vjerovat tep pogrešno razumeta. Znaci, znači, učenjaci u početku umeta kada se odgovarali islamski odnosno kada su govorili sektama koje su nastale na početku umeta, svoje knjige, većina knjiga koje su nazvali kitab usme ili sunne. A govori o akid, govori o na koji je bio poslanih salan selam i ashabi, tabeini i tako dalje. I nas naslovi knjigu nazove da je sunnet. Što sunnet? Da je to u stvari bilo vjerenje na kojim bio poslanih salan selam. Znaci, prenašeno od njega, od njegovi ashaba tabina i on nama prenijeli. Nazvali su, su akidetske stvari sunnetom. I zato znači kada, kada se govori nešto o, o, iz akide, kada učenjaci akide govori akidetsko knjige, pomeni da je sunnet, to znači mislije na akidu. Nači riječ Sunnet kod učenjaka akide u akidetskim knjigama, znači, znači akidana koje je bio vjerovijesnik sallalahu alijem sallam i e, ashab i oni posljednji koji slijedili u hajru dobro. S druge strane, uh, muhadisi u uh, hadisu Kada, ili uh, muhadisi i učenjaci u sulifita znači ovaj, fiske uh, metodologije izvačenja, zaključka, širijeski tekst uh, uh, te dvije kategorije oni kad spomenu sunnet mislije na nešto drugo oni ne mislije na ono što ćemo govoriti učenjaci Akide pa kad kod njih spomeni širijeski sunnet kaže to je sve ono što je prenačeno od poslanika sa sad nemo od riječi i od dijela i ono što je prešutio od riječi, od djela i ono što je prešutio, kaže to je sve sunnet. Tako definiču učenjaci hadisa i učenjaci u suli fiqa. Dok učenjaci fiqa, kada kažu nešto u svojim knjigama, kada je sunnet, oni misliju da je to mustehab. Iz fiskih knjiga, kada se nešto pojašnjava, kaže, važi je da se radi to je to. Važi bi namaza, sunneti namaza, kaže, am sunneti namaza mislije mustehap. Sunet i misli da je mustehab u namazu, znači nije važb, ako to propisiš uopšte namaz, nije krnjav. Nije krnja, ne treba ga ponoviti. Sunet i abdesta, sunet i na hađu. Znači kad kažu rič sunet, misli da je nešto mustehab, znači nije važb. Znači da ako to ne uradiš, ispravno ti i koji su radili. Znači vidimo ovdje da, da, da nema različite tomaćenje suneta. Kad, kod kod fakija sunnet, u stvari mustehab učenjaka hadisa i suli fiha sunet je stvari sve što je prenačeno od poslanika sa sanem od riječi i i ono što je prešutio. Dok učenjaka akide je sunet u stvari znači akide na koji je bio poslanik sa sanem ashabi i tabini i što je prenačeno do nas. Zato ovaj termin znači ovaj, znači, moramo ga razumijeti u kontekstu ono ko govori o određenom tekstu. Kada neko priča A govori akadijskom celi pa priča o sunnetu, znači najprije se to od sunnet misli u stvari ono što od vjerinja pred posljednjih dana. Kada ovaj govori iz fika, nekom mjestu kaže nešto o sunnetu, radi tako znači da je mustehab. Ni važb. A ovaj kada govori iz hadisa da o sunnetu znači ono što je došlo od poslanika sa znači, samim. A može biti i važbi Mekru, Hijaram, je ovo je ono znači baš njeње Od riječi i djela i ono što je prošutio. E, eh, a nas interesuje u kontekstu ovog hadisa. U kontekstu ovog hadisa se na što se misli ovdje? Da se držimo suneta poslanika sam sanem. Znači, na kojem na značinu se misli? Znači, misli se na ova dva značenja eh, suneta kod učenjaka akide i hadisa. Akide znači uvjerenja koje je pred od poslanika sam sanem. To su ona uvjerenja koja trebamo bašiniti, slijediti i biti uvjereni u njih a o, po pitanju hadisa znači sve što je besen od poslanika sallallahu alejhi ve sellem znači od riječi i djela i ono što je prešutio u čemu se pojašnjava nama vjera znači to je ona sunnet koji trebamo slijediti a ne misli se znači sa fiksne strane da držite sunete, sunneta držite se mustehaba da se mustehaba i budete dišati bit pravo ne ne misli se mustehaba drži se akide na koji bio poslanik sallallahu alejhi ve sellem i ono što je došlo pojašnjeno od, od svega što je pojašnjeno tumačenje vjere od poslanika sallallahu alejhi ve dobro Dalje što je to paršeno u hadisu, a to je došlo, a, naravno pa da nisam naglasio da napravi malu digresiju gore kad smo govorili o pokornosti i poslušnosti namjesnicima muslimanskim e, naravno će poznata stvar znači da nema podnele, opći poznati princip u islamu nema pokornosti u što je zabranjeno nema pokornosti e, Allahovom robu u onom u čemu se griješi Allaho Žilješanu i to je došlo nekoliko hadisa znači da je, o, e, da je pokornost namjesnicima ograničena da ne bude u onom u čemu je griješenje prema Allaho Žilješanu i to je uopće poznata stvar došlo vredusne hadisi u Buhariju, Muslimu i to je princip opće poznat i se se o Jokideskim fiksing knjigama. Dobro, da nastavimo dalje. Naći ova druga stvar koja je spominuta ovde, znači da drž, da se moga suneta, u sunete Khulafa Rashidin al-Mahdin, da suneta, uh, halifa Rashida pravovjerni Mehdija, znači koji su na uputu, upućenja Allah džeshanu putio. Uh, imamo ovde neko određeno lagano lagano razilaženje oko toga na koga se ovde misli uh, pod pravjednim halifama. Uh, većina učenjaka je na da se misli na prvu čet četvorcu halifa. Znači, Ebu Bekra, Omara, Otmana i Ali, radijallahu anhom. Neki učenjac kaže, možda se misli na samo dva, dva prve halifa, to je Ebu Bekra i Omara, zato što je došlo hadis, uh, uh, vjerodoslom u tefakon Alihi, da se slijedi ono sa čim se on došlo od vjeri. Uh, neki učenjac kaže u stvari da se misli ovdje i na halife koji su došli poslije ove četvorci, a koji su bili, koji su bili pravi halife. Poput koga? Poput petog kalife Omara, Omara ibn Abdul Aziza. Ili ako možemo još neki drugi pridružiti pravi halife, ono odnosno namjesnike muslimane u ovoj skupini. Uglavnom većina učenjaka koji su tumačili ovaj hadis kažu da se ovde prvenstveno misli da se ovde misli na znači tvorcu halifa, četvorcu halifa nakon poslanika sallallahu alayhi wa da se sledi njihov sunnet kakav je to njihov sunnet odnosno čujete sam njihov sunnet su to oni su netom došli navedimo konkretne primjere onog što će za nekim sunnetima kojima su oni došli paše na biti jasnije kristalno jasno stvar u praksi što se tiče Ebu Bekra koji je to sunet, imamo konkretan sunet od Ebu Bekra konkretan sunnet Ebu Bekra imamo sunnet ne mislim se da je sunnet demo Konkreta sunat Ebu Bekra, znači tumačenje vjere, kako je pretumačenje, ćemo se složili ashabi sa njim, koji je živjeli sa njim nego vrime. A to je borba Ebu Bekra pot, protiv mani zeka. Oni koji su odbile daju zekat. Zanimljivo, u početku se Ebu Bekra izdvojuju, čak se Omer njemu usprotivio, što došlo vredostom hadisima, pa su slosni poslije bio i džma ashaba na tome da se treba boriti povesti džihad protiv onih koji odbiju da primjenju, da izvršavaju jedan rukni islama. E, to da se otvorilo vrata da se nisu borili da kaže pa dobro eto bitno je da su rekli laila hila klanjaju poste a zeka što neće daovat doče oni predalaže Alšan to se otvorilo vrata neka sledeća skupna došla reka, mi nećemo postiti hoćemo sve ostalo da radimo ruknoma nićemo postiti neki sledeći bi došli ka nećemo idi idemo na kab što ćemo išo na kab tuješ kod Telekom sa napre kab kod nas ima mi ajbaciovi ima i tamo drugo ima svako sam neka kabel što morate i otvori vrata znači da se odvjer napravi ko šta hoće kako se kome sviđa I tu, tu u stvari predsjeku Ebu Bekr. Ebu Bekr, znači predsjeku tu u stvari, to od njegovog suneta, znači je od njegovog suneta ono što nam je ostalo, kako se treba obhoditi prema onima koji, koji odviju da da čine jedan rukn vjeri i, i složuje se o tome i, na tome i spremnu se da bore zbog toga, povedu rad zbog toga. Šta nam je ostalo da omer radijalo? Od omer radijalo ostalo nam teravija. Od Omerovog suneta od za zavrime njegovog života što on uveo u stvari u početku njegovog hilafita nije se klanjal ta u džematu pa je on uveo da se klanjal ta ravija u džematu iako je došlo u dva vjerovodostanja i sada je poslanih sada klanjao u džematu za vrijeme svoga života ali ostavio to klanjanje, nije ustrajao na tome zbog bojazni da neće biti taj namaz propisan muslimanima, a time će se njima otežati. Što došlo u vredostom hadisma pojašnjeno, pa znači nije se klanjala teravija nakon toga za vrijeme života, pa nisam ni za vrijeme Ebu Bekra se nije klanjala teravija u džematu, i u početku Hilafita Omer Radjela nije se klanjala teravija u džematu tek od, znači od, od, od toga kada Omer Radjela uveo uveo tu stvar, počeo se klanjati znači, travi, danas je opće poznato da je, je klanjanje travi, da sunnet da, da je potvrđeni sunnet, znači mu su složeni učenjaci s četiri mezeba i kod ehle suneta, znači to je opće prijevaćena stvar, a to je u stvari od suneta Omer radijallahu anhu. Iako osnova ibadeta je došla od poslanika, sam znači. Onda Osmana, šta imamo od suneta Osman radijallahu anhu? Od Osmana imamo onaj drugi ezan koji se uči na džumi drugi jezan koji se uči na džum. Koji je to drugi jezan? Drugi ili prvi? Zavisno s kojej strane gledaš. Jel? E, prije se jezan učio jedan za vrijeme, poslanika sam se učio jedan ezan, Prvi učio jezan, dođu ljudi i odmah dođu džamiju klanja. E, pa je onda za vrijeme Osmanova ujedan, još jedan ezan. A to je prvi onaj jezan, prvi što se uči. Da se prvo ljudma naglasi da je, da, je, da je blizu vrijeme džume i namaza na nekih, sahat vremena, 45 minuta, 40, više ili manje, prvi sezan prouči da se ljudima stavi do znanja da je blizu džuma namaz. Pa onda kada dođu u džamiju, prouči se ona ezan koju je učen za vrijeme poslanika sa lalavom. I ta je praksa ostala zaživjela dan danas u sve četiri mezjeba je sunet da se uče dva ezana. Otkudim to? Otkudim to? Jer to u novotara nije novotar. Je po, ovom hadisa, uh, po ovom tekstu hadisa, trebamo slijediti sunet koji je došao do otmana, radijellahu anhu. Znači, nema smetja da taj drugi jezan, da drugi jezan, da se on praktikuje. Šta nam je ošlo od suneta, ali je radijellahu, ostalo nam je borba protiv bugata, bo, borba protiv oni koji izađu, uh, uh, izvršuje pobunu protiv muslimanske vlasti. <laughs> sunet, znači način kako je se ali radijala Hanhu borio protiv onih koji su ustali protiv njegovog, njegovog namjestnjstva, njegovog hilafeta. A to je prvenstvo na Muavija radijala Hanhu, pa onda kad su izašli Aisha radijala i Zubeir i Talha, pa je se desla ona borba, znači pa poslije toga su došli i Havariđi, Uh, ophođenje, ali je radi Allah anhu, prema njima i ono što je došlo znači u sve četiri medzove je protumačeno kako se treba preophoditi prema tim muslimanima koji se dignu uh, ispravne vlasti i hoće da je uh, da je oduzmo kako se treba preophoditi prema njima, to je, i to naglašeno u fiziskih knjigama, tovo je se Kitabu Bogat knjiga o borbi protiv pobunjenika, oni koji se pobune pobune se čime nije jezikov, nek izrađu sa sabljom, organizuju se i hoće da preuzmu vlast, napravi revoluciju kako je danas zovu. Znači, je, to je ta, znači, od sve četvorice njih je ostalo nešto što opće prihvaćeno kod učenjaka Ahli Suneta kao da je od vjere i po tome se radi, a po ovom tekstu hadisa, znači, to se slijedi, treba to slijediti. Znači, ovo što je nagovijestio i rekao da to treba slijediti, znači, ovo je potvrđeno u praksi i ostalo nam to od Suneta. A, A onda na dolazi poslije toga čega treba da se pazimo. Znači čega najviše, šta bi trebalo da slijedi da bi se spasili, da to je sunet, a, u tomaču kako smo ga spomenuli. A onda čega da se pazimo, šta je Belaj u ovom umetu? Odakle dolazi problem u umetu? Naravno ovdje u hadisu je naglašen nastavku, kaže adu Aleha bi ne vađil, znači držite se... <kuh> Držite se e, to suneta, kaže, svojim kutnjacima, znači, čvrsto se držite, ne napuštajte to. To je odvjerit, to je najbitnija stvar, to ti je spas na hiretu. A onda dolazi, znači, upozorenje, kaže, voj jako vam možda murka. I čuvajte se, pazite se, klonite se, nemojte slijediti nov, nove stvari. Koje je nove stvari? Novine, novotarije. Kaže, fejna kudla bidatim da lalete, jer svaka novotarija je dolalet. lalete. Svijedno bilo o akidi ili o bila jaka ili velika ali mala Ona je dalalet i otvara, ona malo otvara vrata većoj. E, ona u, u fiku otvara vrata u akidi, ona iz akide otvorila je vrata da se, da se napravi u fiku novotarije. E, tema novotarija, znači šta je definicija novotarije, kako učenjaci tumači tako dalje, uglavnom mnogi učenjaci o tome govorili to je tema za sebe. E, znači misli se ovde, ma uhdite mimala asle lehu fešerijati dulaj. Kaže ono što su uvede u vjeru, A zašto ne ima temelja u šarijetu Muhammeda sallallahu alim srnu? Temelja znači ne ima osnovak koji kazuje na to. Što su baći vjeri. Onda skupna očenjaka kaže da se novotarija prvenstveno odnosi na ibadete. Što je tačno? Pa se različno oko toga da li novotarija ulazi u adete. Da li se novotarija može biti u adetima, u međuljudskim postupcima? Da li može biti novotarija? Uglavnom ispravno je da novotarija, znači prvenstveno se misli na ibadete, A može biti novatarija i u adetima, u običajem, ljudskim postupcima. Znači, što nije i badet prema lađe šarno. Kako može biti? Može biti u kontekstu toga da neko dođe nešto, napravi neke šartove uvjete, nešto što nije u šarijetu postao šarti uvjete. Primer radi, da neko, a, mi znamo da poznate šartove za... A, a, šartove za, a, za brak, za ispravan šerijetski brak. Pa neko da dođe i kaže a, da bi bio ispravan šerijetski brak mora imati još jedan šart, a to je da mu država dozvoli da se smije oženiti. Znači, s tim ko dođe i kaže da je to od vjere, to je novotarija, to nije od ove vjeri. Novotarija, novina ubačena ako bi neko prihvatio. Znači, a, i tada može biti novotarija. Ili u trgovini poznati šartovi valjanosti trgovini ispravni trgovine, iako ima oko neki detalja razilaž među mezhebima, unutar kod učenjaka, da neko dođe šart valjane i ispravne trgovine, recimo doda neki šart, doda neki šart koji nema argumenta, nikako šarijskog argumenta, odnosno odgovara ili nekom namjesniku ili nekoj državi ili nekoj sredini, a nema dokaza za to. Klašan primjer što su mnogi, mnogi muslimanski zemljava uveli, recimo da osoba ne može da oženi, da muslima ne može da oženi drugu ženu, Ne može drugu ženu da oženi, osim ako mu dozvoli sudija iz države da on može da oženi. Ako sudija ispita njegovo stanje i kaže, aha, ti ispunjaš ar ti mogu, onda može da oženi drugu ženu. Pa su namočenjavci opisao da je to navotario vjeru, da to batilo, to nismo nema dokaza takav šart i tako dalje. Slični takvi stvari se dešava, s vremena na vrijeme se dešava u umetu da se u međuljubskim postupcima, znači ono što nije oblas i da se stavljaju neki šartovi za koji nemaju argumentata. To imamo u oblasti i džihada, borbe proti kafira, imamo oblasti e, vakufa, imamo oblasti ovaj, o, o, bračnim, trgovačkim i tako dalje. Razno razne oblasti, znači imamo s vremena vrijeme, unutar zumete, dođe neko i uslovi, nešto što nema dokaza o argumentima da bude uslov. Onda ta stvar, ako se prihvati i tumači da je to od vjeri, ona postaje novotarija iako nije od ibadeta. Osnova je, znači, osnova je e, novotarija koju je srban čuvati, novotarija u akidi u Akidi i u Fiku. Što se tiče Akide, znači, uh, novatarija u Akidi, znači, ovdje ka kaže, uh, čuvajte se novina o vjeri, jer svaka novina da, znači, uh, znači, ovdje najgorije, najtežije novatarije su stvari akideske novatarije. A ti akidijskih naravnika, znači govorimo o tim sektama koje su zalutale, što su određim devijacijama i zalutale i skrenula sa pravog puta. Iako većina njih e, e, nisu izašli iz slama, znači one koje učenjaci su govorili, da, koje su sekti izašli iz slama, govorili su o džahmijama i o šijama, rafidijama i unutar znači šiijske sekte ima sekti koje su učenjaci protekvirli ocjeni ismailijska ovi Hašašini, asasini i tako dalje određene sekte koje su protekvirle zbog njihove akide ili batinije takozvana sekta el, ona koja tumači unutrašno značenje skriveno značenje ovaj ajeta i šerijski tekst. Glavnom znači imamo određene sekte da učenjaci e, rekli e, većina da su da su, to, da su da su na akidi kufra, a za one ostale većina sekti kaže da su unutar umeta, ali da imaju odrije devijacije. uglavnom znači, ovo upozorenje na novotarije znači odnosi se na akidu i na fik da se čovjek da se osoba toga kloni. Kako neko da zna, kaže ako je dobro svetu lijepo, kaže otkud ja znam šta je sunet, otkud ja znam šta je novotarija? Pa kako znaš, kako znaš šta je išta od vjere? Pa pitaš učenog. A kaže, otkud ja na kao učen, sve se tvrde su učeni. Pa znači bičeš pitan kod da lažeš sunje danu, koga se od učeni slijedio? Naši, nije to onda kaže pa dobro za mene učenaona koji je završio ima odoru nosi dobroje odijelo, učenačak odijelo i kapu dobro nosi, to je učanjak. znači ne možemo se mi se možemo između, između se barat i, i zamajavat, al kad dođe predlaže Anuhu, znači nećemo, ne možeš se poigravati da kaže mjel ovaj ja sam slijedio zvaničnog ovog zvaničnog onog i on me doveo dalale, njega kaznate, ja sam čistij. znači tako se ne možemo poigravati po pitanju tomaćina, šta je sunet i šta je novotarija. A, svako od nas je obaveza da slijedi ono Vjeri, uh, koji je po njemu najučeniji. Njih može biti više, ne mora biti jedna osoba. Koji su najučeniji, najviše imaju znanja. Znakovi njihovog znanja su onom što kako nam predstaviti tumači vjer. I oko toga, znači, i oko toga se može napravi filozofiju ako hoće, ali kažem, znači, možemo se mi na Dunjalku vaditi na to, ali kad dođe na sudnji dan uh, neću imati izgor da lađešanu, niti se može lađešanu varati kao što se djece varaju sa bombonama i sa slatkom lijepom pričom. Molim Allah da nam, da nas uh, da nas uči koji će slijediti sunnet. Uh, sunnet u ontom tumaču kako došo tekst u Molim Allah džashano da sačuva od svih vrsta novotarija. Da budemo doni koji će biti spašeni na ahiretu insha Allah. Allahumma vabdant kešadlan laleta esakvir kebatubu ilaika.